ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ilahi ebba ilahi ibn nedjeljom, oni koji su bili prisutni, svjedočili su da smo govorili o jednoj najvećoj prizi u najtežem danu. Sudnim danu. Ono zašto će se vjednik i vjednica sutra brinuti na sudnjem danu. Sudnji dan, sam velika briga. Zutim i na njemu postoje, dakle, brige postoje momenti kada će Vjernike vjernica biti posebno prestravljeni. A to je kao dakle prelazak preko sireta. Na domak Dženeta. Došli smo na domak Dženeta. Treba nam samo da preizimo preko sireta. Iznač sirata. Sirat je postavljen iznad Dženeta. Prošlo je djela knjiga. Prošlo je vaganje djela. Naša dobra djela i prevagnula Međutim, možda među onim lošim dijelima postoji dijela koja nam nisu oproštena. Postoje grijesi koji nam nisu oprošteni. Allah nam nije oprostio. Zbog njih moramo možda da odgorimo uđenim. Oni kojima bude tako određeno, oni će spasti sa sjerata prilikom svoga prelaska preko sjerata, spasti sa sjerata uđenim. Dakle, bilo je dva predavanja. Prethodilo je dva predavanja o sjeratu. U prvom predavanju govorili smo o samom siratu, njegovom izgledu kroz hadisa levo, poslanika Alihi Sadatu Zatim spomenuli određene hadise koji ukazuju na veliku brigu pa ćemo sutra biti prestravljeni preplašeni, zastrašeni kada budemo dovedeni pred siratu i treba da idemo preko tog sirata koji je oštri od sadlje tanji od vlasi kosi mnogo kriza i postavljen kroz tmine. i mi treba da idemo nema tih ještina nema tih sposobnosti s kojim bismo mogli preći preko takvog sirata sutra na sudjem danu gleda se samo na iman i dobra samo na iman i dobra djela, i dobra djela. koji je dug i dug oni koji se sjećaju spomenuli smo hadis Ajše radi allahu kada je upitala o poslalnika alihi salatu u sallam značenju A riječi Allahu subhanahu wa taala isule Ibrahim, "Ilma ma tubaddala al-ardu ghayran ard, wa as-samawat." Onogdan kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, a i nebesa, gdje će biti ljudi? Sunje tamo, sunje tamo. Kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, na toj zemlji bi trebali stajati ljudi. Gdje će biti ljudi? kada se zemlja bude mijenjala? Pa je rekao na sirat, kako stojićemo na ovom svijetu? kod imana televizije na mostu iznad Čehenna. A možete zamisliti koliki je taj zira, koliki je dug kad se svi ljudi dostoje njemu, od prvog do zadnjeg. I treba nam mnogo goriva da pređemo taj put. Odnosno, treba nam mnogo imana i dobrih dijela da pređemo preko tog puta. Kakav nam je iman, koliko imamo kod sebe dobrih dijela na koja se možemo osloniti da će nam sutra Nakon Allaho je milosti, Allaho je dozvoli pomoći u našem prelasku preko sirata. Zatim smo spomenuli određena stanja ljudi koji će prelaziti preko sirata, pa će neki preći brzo, spretno, zbog sloga imana. Poput sjetljica, poput trta joga, poput brzo od vjetra, poput brzih konja, Neki će prelaziti skorom, ali će ipak preći. Poput onoga koji će zadnji preći, tako ako se sjećate spomenuli smo, ko će zadnji preći, čovjek koji će prijeći preko sirata pu, pužeći ili puzući, kao se kaže, koji će prijeći svojim stomakom, će biti priljubljen u sirat i gledati svojim očima strahote, džehennama i vidjeti svoju patnju, svoju kaznu svojim očima, posrnuti pasti, zatim se dokačiti i ponovo puzati, na kraju kada prijeđe sirat, kada ga Allah Subhanahu wa ta'la šeo i milošću spadanja sa sirata u džahennem ukrenut se prema siratu i reći neka je uzvišen neka je sladen onaj kojima je tebe spasio to isto je dao ono što nikome nije dao Allah mi je dao ono što nikome nije dao svojim očima sam vidio svoju kaznu svoju partnu i Allah mi je spasio toga neki će dakle prema sporom u svom tom sporom prelasku bit će izloženi brojnim kaznama Pro projnim tagobama na siratu, mi smo u drugom predavanju spomenuli tu jednu tagobu. A tu je dakle vatreni džehennemski plaminovi, oni će doticati svakog onog koji bude prelazio sporo preko sirata, prelazio sporo preko sirata. Imaće kad da ga dohvati. Zatim džehennemske kuke koji dolaze iz džehennema i stoje na kraju sirata i trgaju svakog onoga koji bude sporo prelazio preko sirata ono prođe uvijek preko sirata zašto zato što je sporo preko sirata mustaqima prolazi na duňu sam tu što se držao slabo na duňu je nam kako napred 20 nas je nam kako naprijed 20 nas siratun mustaqima na jeste je sta siratun akhirat izna jehend matu jehend Pa u hadisu od Laha Ibn Suda koji se spominje kako će ko prelaziti kojom rzinom spominje se dakle i taj čovjek koji će preći pužući, pužući. Pa će reći svome gospodaru, Allahu Subhanahu wa ta'la, Gospodaru zašto si me usporio u mome prelazku preko sirata? Pa će reći Allahu Subhanahu wa ta'la, nisam te ja usporio. Tvoja su te dijela usporila. Tvoje su te dijela usporila. U drugom hadisu stoji Koga njegova djela uspored neće ga porijeklo njegovu uprzat. Neka se ne zavarava što je njegov babu bio hađija, što je njegov djed bio hađija, što potiče iz ove i one porudice i sl. Porudice hafize se sutra ima i dobra djela. Od te goda na siratu prilikom prelasta preko sirata jesu i ove džahennemske tmine. Dakle, sirat će biti postavljen kroz tmine preko tako, tankok tankog, klizalog sirata treba hoditi i još postaviti otnijan. Time će se još više povećati strah kod vjednika i kod vjednice. U hadisu Ebu Horebe radi Allaho se da je Allaho poslanik uslijem, rekao, zar mislite da je džahannemska vatra poput vaše vatre, poput ove na dunjavu, pa je rekao ona je mračnija tamnija, od tmina u velikim dobinama ona je šestdeseti neki dio ove vatre. Dakle, sutra preko ovog sirata nam hoditi, postavljeni od tmina. Trebamo imati sa sobom imana, trebamo imati sa sobom dijela, odnosno treba nam sutra svjetlo prilikom prelasta preko sirata. To svjetlo, taj nur ovisit od našeg imana. Ovisit od naše iskrednosti, ovisit će od naših dijela. Koja dijela da činimo da sutra imamo sa sobom svjetlo jer ne možemo ni na Dunjalogu ići, ma kako bi oprostran put, ako nemamo svjetla u mrklim noćima u velikim tminama, ne možemo hoditi, ne možemo voziti ako nemamo sa sobom svjetla. Da nam se kaže da trebamo otići tamo negdje gdje nije prošla ulična rasvjeta i slično, nije osvjetljeno, idemo sa autom, nemamo nikakvo svjetara ili su nam nekakva slaba svjetla, treba da idemo a možda tamo vreba, opasnost velika, zastali bismo mnogo puta. Pa sve čekali da još neko najde, pa da idemo s njim. Pa čekali, pitali se, je to doista taj put koji vodi do tog mjesta, ili ne. Možda bismo se i vratili, ću tim sutra na siratu, nema stojanicu. Budeš li stojao? Doleze džehemnemski plamenovi. Doleze džehemnemske kuke. Ne možeš se vratiti, molim da dalje. Nema drugog zaobilaznog puta. Zato ti treba svjetlo. Odnosno na dunjavu ti treba iman. I brojna djela. Allah subhanahu tali suri al-hadid spominje prelazak vjednika i lice njera frekosirata. Govori o njihovom svjetlu. Pa kaže u 12. ajetu opisujući vjednika. Opisujući vjednik. Kaže Jevme tal mu'minina wal mu'minati jasa nuruhum bejna ejdihim u obi ejmanihim toga dana vidjet ćeš vjernike i vjernice, kako se s njihove desne strane ispred njih širi svjetlo, prostire svjetlo, ide s njihove desne strane ispred njih svjetlo, blago se vama danas, ha? Hajde da mi na Dunjanku budemo takvi, da kod sebe izgradimo čvrsti imam, da nam se sutra na afiretu kaže blago li se vama danas. Budite radosni. Bušra, bušra Budite radosni danas. Blagodi se vama danas. Čennatun teđri in tahtiha man haru. Čennatske bašče kroz koje, koje teku rijeke. I to isto da će to biti veliki uspjev. Zatim Allah Subhanahu Ta'ala nakon vjernika, iskrenih vjernika i vjeca spomnje, drugi koji su se pretvarali koji hoćebe nisu imali ima pa kaže jome okolo munafiquna walmunafiqatu lilladina amanu nduruna naktabis minurikum qilu alju rabbikum toga dana ci licemieri i licemjerke munafici i munafikine reci vjerdicima nduruna naktabis minurikum sačekajte nas da se imi poslužimo vašim norem poslužimo vašim norem gdje je vaše svjetlo monafici nemaju svjetla. Zašto? Zato što na budnjavku nisu imali imana. Razlog sutrašnjeg svjetla prilikom prelasta preko sirata jeste iman i dobra djela. Prije svega iman, zatim taj iman se čuva dobrim djelima. Oni su možda imali ponešto od dijela dobri međutim nisu imali imana. U svojim prsima, sallallahu alaihi wa sallam, otkrili su nevjerstva. U svojim dijeljima u svojoj praksi prikazivali se kao muslimani, a u svojim prsima su krili nevjerstvo. Sačekajte nas da se imi on furuna, naklite bisminurikom, sačekajte da mi uzmemo i kod nas je poznata riječ, ili tako, kod naših starih kabes, baklja. Sačekajte da se imi poslužimo vašom bakljom, vašim nurem, pa pogledajte kako Allah slikovito je prelijepo kare. Došao je trenutak, vi ste svo vrijeme na tunjanu koji smijavali se s mojim iskrenim robo Sada je došao trenutak razdvajanja između vas po lice miri mojih iskidnih robova. Sada je došao trenutak kada se svana ismijava, pa će reći Qile Neko će reći Bilo ko. Ne mora to biti Allah. Ne mora to biti neko od poslanika, vjerovjesnika. Od nekih posebnih vjednika, bilo ko od vjednika. Reći će Ir ziu wa robekum fe tebi Vratite se na trag. Pa potražite svjetku. Gdje? Gde se to što im trebalo obezbijediti na dunjavu? Imam više na Dunjaku, neema. Akhiriten astobir. Vratite se. Vratite se i tražite svjetlo. Vratite se na Dunjak. Nema Dunjak. Došao je čas smijavanja s njima. Katuli bebeina pa um bisuril lahu batinu feh rahna wa zahiruhum min qiblihi la'ada. Vati izna junih biti postavljena pregrada, razdvojeće se iskreno robovi i vjernici od licemjera. Unutar, dakle, te pregrade bit će milost. Od strane vrijednika koji su već u prolasku preko sirata bit će milost, a ova na koji su ostali, licemjeri, kako stoji u hadisu, odnosno predanju, džabra i nea bilaha, njihovo svjetlo će se ugasiti. S njihove strane bit kazna, bit će patnja. I popadaće sad sirata u džahennam. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, dalje i unadunahum elan nekum nakum. Dozivaće licemjeri vrijednike. Zad nismo bili s vam. Kako? S u svojim prsima, su nešto drugo. za nismo bili s vama, a vijednici je reći, Bela, jeste, bili ste, ali vas je pritvornost vaša uništila. Ono što ste krili u svojim prsima, to vas je uništila. Iščekivali ste, kome će pobjeda pripasti na dunjavuku. Od zarzebine, bejne, djalike, la ila haula, o la ila haula. Bili su između ovih ili ovih. Ne znaju kome da se priklani. I lice miri su najponiženiji na tu njavku. Strahuju od jednih i od drugih. Zato gledaju da udovolju jednima i drugima. I vijedicima, kad su svijednicima, mi smo s vama. Kad su sanedvijedicima, mi smo s vama. Najponiženija vrsta sutra u najdublje slojeve džahenneva. Zbog toga. Jeste, ali vas je vaša pritvornost, vaša njavu. Vaše pretvaranje uništio, iščekivali ste, pretvarali ste ste, sumnjali ste, jel ovo na čemu su? Allah i Robo je li to istina? Nema drugog puta, jeste istina. Sumnjali ste, sporo hodili preko siropovim stakima, niste ga htjeli u svojim prsima, zato vam danas nijemam preko sirata, tuđeneta. I vaše puste želje su vas zavrnale, sve dok nije došla Allah, odrumpa i šeitan vas je Allah, odmanuo fe lijev me laju hrdu minkum fidjetun voda minal vedine keferu ma'u lakumum nar hiyem ma'u lakum ubi esel nasiru, 15. ajdu. Danas se od vas ulicemiri i vi također, o, oh, nevijednici neće nikakva otkupljina uzeti. Nema toga čime biste se otkupili od spadanja u džehennem. Vaše konačno boravište je vatra, o njemu ćete boraviti, a doista je ono užasno boravište. Pa iz ovih kuranskih ajta sura, Hadid, vidimo prijeku potrebu izgradnje imana i jačanja svoga imana kako stoji dakle u hadisima da naše svjetlo sutra preko sirata ovisi od tog od tog imana zato dakle moramo graditi kod sebe iman kako ćemo da graditi nakon ulaska u Allahu vjeru graditi ga svojim dobrim djelima svojim dobrim djelima zatim iz ovih kuranskih ajeta vidimo da moramo goditi računa o svome srcu, o svojoj unutražnosti, o svojim prsima. Šta je ovim licemjerima i vrijedilo to što su možda klanili za Allahim poslanikom Aleyhi Sallam, što su dijelili svoj metak, što su ponekad izlazili u borbu sa Allahim poslanikom Aleyhi Sallam, ništa im nije vrijedilo. Sjetite se onog hadisa Ebu Hurere radijallahu talan, prije mjegodi ga je citirao tri puta i padao u nesvijest jer sadršna tog hadisa nima on nije lahko. Padao je tri puta, on mesjec prije nego li je citirao hadis. Šufejdu el-Asbehiru iz generacije Tabina. To je bio prvi njegov susret sa Ebu Hurerom. Došao je u skup, tamo je vidio Ebu Hureru, radio ulahotelno kako govori, pitao je ko je taj Ebu Hurer, kada je zatim se približavao i polako, dok nije došao. Kada je Ebu Hurer je završio sa svojim zlaganjem pitao ga je hoćeš li mi nešto premijeti od Allahov poslanika alihi salatu sam što si izrao i ti čuo. A ja ću gledati da te saslušam, da te razumijem i da to u to životu primijem. Pa kaže, učinit ću to. Čuo sam na ovome mjestu na kojem me ti sada pitaš, od Allahov poslanika alihi salatu sam izrao. Od nas dvojice, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg god ljudi. Pa je pa on i svi Pa drugi put, pa treći puta. Četvrti puta kada je došao ispričao je hadis o trima kategorijama s kojima će potpaviti Čehamnamska vatra. Koji će biti prvi bačeni sutra na sudnjem danu u Čehamnama. Nisu mnogo božci koji su obožavali kaborove, sunce, mjesec, kipove i ostalo. Nisu el-ukitavni. Već, znate, onaj koji je pogino na ovom putu, tvrdio da je pogino, da je dal svoje živote radi uzdizanja Allahove riječ. Pa će biti doveden na sudnjem danu i pokazati mu se blagodat koja ga je čekala da je doista uzdizao Allahove riječ. Pa će ga upitati Allah s.w.t. šta si uradio svojom blagodati koju sam ti dao? Vite kakva ogromna blagodat. Pa kaže uzdizao sam tvoju riječ. Lažeš Reći Allah. I svi prisutnici reći lažiš. Borio si se samo da se kaže kako si junak. I rečeno je, na dunjalku da ti ne ima na afire ništa. To će biti uzim za noge, podignut i na svome licu, na svoje nosu, na salu vata. Tako je, salam, odlučeni bačan I drugi, koji je samo svoj imetak podijelio, kada bude video u svojem mjestu, je bude upitan za tu glavodac, imao imetka ogromno i dijelio ga, što kažem, stari šakom i kapom, Šta si uradio svojom blagodati? Nisam ostavio nikoga potrebnog da ga nisam pomogao raditi tebe. Lažeš. Već si udjeljivao samo da se kaže kako si pruženi rugi. Kako se dareš ljivo. Pa je rečeno na tu njavku. Danas na, to nema ništa. Pa će i sa biti postupljeno kao i sa prvim. I treći, koji je proveo svoje vrijeme u traženju šerijatskog znanja i dijelenju šerijatskog znanja. Cijeli svoj život. Šta si radio ovo bez mojom blagodati? Nema več je blagodati od te. Da ti Allah požari šerijsko snem. Dokaza to je. Hmm. Tašerios poznanje najveća blagoda. Qurran bi sidni ilma. Qurran bi sidni ilma. Jaris Muhammeda gospodara moj povećanje stanja. Nema u Kur'anu da nešto drugo od Boga ko sami kali i mo Allah dame, da poveće. Allah subhanahu tala svoju roboju upućuje na najbolju. Pa, će biti upitan zbog čega robe, zašto si dijelio, sticao i dijelioš jer je svoj znanjem. Radi tebe, širio, tvoju riječ, lažeš, već si to radio samo da se kaže kako učen, kako si učen, kako si znam, pa je to i rečeno, danas na afire to nema ništa. Ko ne bi volio da dođe s ovim blagodatama sutra na afire da imao šarijesko znanje, imao imetka i djelio ga i čak udjelio iz svoj život. Zašto ovakav njihov završetak? Zato što nisu vodili računa o svome srcu. Zato Muhammed ali hissalatu sam stvorenje najbolje Allahov stvorenje najčešćih prsa, najčešćih srca, ali najčešće je učio dovu Allahume, ja mu kalli velkulub, tembit kalli veladi. Allahu moj gospodare moj, odi koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu postanim kaleh salat, koliko smo mi u potrebi za tim. Iz ovog hadisa je govorili sa Uhudija belika potreba za srcem, da vodimo brigo za srcem. Zato ćemo z Allahovom dozvolom od ponedjeljka u ovom terminu odakšano ja sam cil govoriti o tim djelima srca. Dakle, deset dana do, inša Allahu Teala, Bajram. Do Bajram, do samog Bajram. Govoriti o iskrenost? Zbog čega trebam biti iskren? Kako biti iskren? Koja djela da činim, da povećaju moju iskrenost? Šta znači biti ubiedzen u Allaha? Allahu u Allahoje narodbe, Allahoje zavrana. Kako da budem ubiedzen? Šukr. Zahvalnost na Allahom i blagodatima. Šta znači zahvalit Allahu na blagodatima? Samo da potignemo ruke i da se zahvalimo o blagodatima? Ne. Učenjaci kažu da nije to način zahvala. Ibnu Mkain spominje pet stvari. Kod koga se ne nađu tih pet stvari nije zahvalan. A Allah subhanahu ta'la u svojoj knjiz nas podijelio na zahvalne i nezahvalne. Nema treći. Jesmo li zahvalni ili ne? Telakul, istinski oslonac na Allaha subhanahu ta'la. Što znači istinski se osloniti na Allaha, što je što je i druge teme, zatim također o bolestima srca, o slijeđenju, strasti, u vjeru, o bolesti, o umišljenosti, ono što nas raza u švakom vremenu, pa koliko možete da zovite se. Ako Bog da, ako to bude vaše zahtjev, opet nekakvu skriptu da pripremimo ukratko da možete jeli, pratiti da postavite nešto iza svoje porudice kod kuće. Dakle, velika potreba da vodimo računa o svome, o svome srcu i o svome, o svome i nami. U duži smanju. Dakle, u našoj vjeri, islamu, spomenuta su dijela budemo li ih činili, inšallah, imat ćemo sutra svjetlo, svjetlo sa sobom na sudnjem danu. Na sudnjem danu je prelaska preko, preko sirata. Ta dijela su brojna. Nemamo vremen da ih mnogo spomenimo, nabravimo, nešto ćemo večeras, dakle, da ih spomenimo. Sutra također u ovom terminu ima ko dakle još jedno predavanje vezano do sirat koje uvačemo inša Allah u koja svoga sahibiju strovaljuju sa sirata sa sirata u džahennem. Nije isključeno da čovjek ima i namaz i poz i zekat i hač i dobro činstvo prema roditeljima i, i, i, i sve ono što smo spominjali i sve ćemo večera spomenuti, međutim bude nešto ima od tih dijela koja ga strovaljuju u džahennem. Čućete hadis u kojem se spominje Kaže se u hadisu doista niko od vas, od vijednika, neće više dozivati Allaha Subhanahu wa ta'la, moliti ga, Kao što ćete moliti sutra za svoju braću koja će sa sirata spasti u džahnu. Pa ćete reći gospodaru našu, klanjali su s nama. Postili su s nami. Had obavljali s nama. Imali su namazi posta, pa ali su spali Zašto? Možda su imali ovih drugih dijela u kojima ćemo oko ovoga sutra kružiti. Što se tiče dijela koja budemo ih činiti, inša Allahu djela, inače nam sasubno svjetlo na sudnjem danu, jedno od njih je čuvanje i ustrajavanje u obavljanju pet dnevnih namaza, posebno sabaha i acije namaza. Čuvanje i ustrajavanje u obavljanju pet dnevnih namaza, prije svega svakako u masjidu, u džami, koliko su mogućnosti, Ako se nije mogućnosti, onda obavljanje namaza u njegovom prvom vaktu. Odčuvanjem namaza misli se na obavljanje namaza u njegovom prvom vaktu. Odmah, čim nastupi. Pa ukoliko smo kod kući onim danima kojima ne radimo, u smo, gledajmo, dakle, ako ne možemo da odavljamo mesečit, gledajmo čim nastupi da klanjamo. Da svojim kućama kad klanjamo? Ima li je zana u našim kućima? Učimo li je Učimo je postičimo svoju dječicu na ezan na kao malo osjetite dušoin kućama i al tudi sam atmosferu mnogi od nas što prije kako kažu da se odluže da otkvitaju nesmije tako da to bude kod nas e, tako da probučimo ezan pa da kažemo djevci kako se ponašanja za ezanom pa kako se uči salavati i zatim se uči dova s kojima se posti s kojim se postiže šefant a mnogo posanika i salatoma čamo se govoru prošli puta pola kojeli da se kuanja fal i ostav u prvom trenu došlo u hadisu da je Mosea ali radijallahu ta'ala da je Allah u proslani k'alihi salatu rekao čistoća je pola imana patuhuru šakru iman čistoća je pola imana riječi alhamdulillah ispunjavaju vago a riječi subhanallah alhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje al salatu nurum namaz je svjetlo jasno hadis to jest salatun namaz jest światło a sadaka burhan sadaka je sadaka jest burhan u komentaru do hadisa ibn rajib rahimehullah taqa kaže burhan ima znaczenie sunčeve wie światłość burhan jest to jasne to sadaka je czwrtokaz człowiekom daje nam i tak to jest słyczna wieść nas sid je taku sid iskreność O te riječi dolazi i sadaka. Onaj koji udjeljuje na Allahom putu radi Allaha, to je dakle dokaz njegovog, njegovog imana. Sadakatu burhanum vosa urodija, istrpljenje je također blistavost. Pa dakle ova djela, ustrajavanje u obavljenju dnevnih namaza, razlog su postizanja svjetla na sudnjem danu. Zatim sadaka, zatim strpljenja. Došlo je posebno vezano za namaze koji se obavljaju u tminama, dakle sabah i jaci a Kako je došlo u hadisu, Erz ibn Malikava je rekao, govor je poslanik alihi sallatu esalam, obraduj one koji odlaze do mesti da po tminama sa potpunim svjetlom na sudnjem danu. Obraduj one koji odlaze do mesti da, dakle čega, radi namaza po tminama u tminama svjetlom sutra, sutra na sudnjem danu. Dakle, sabah i acijana us. Hafizirna veče, vrahimahullahu ta'la, kaže na sudnjem danu djelice se svjetlo shodno ljudskim djelima. Djelice im se svjetlo shodno njihovim djelima, pa će namaz, djelicima, na akire biti svjetlo u kiaminskim dhminama. Dakle, sadaka također. Zatim strpljenje na Allahoi, na Allahove odredbi. Po pojedinim učenjacima, hadisama, muhaddisima, učenje sure Al-Kahf, petkom, učenje sure Al-Kef petkom je za dobijevanje svjetla i na Dunjalku i na al Kako stoji u hadisu Abu Sa'id al-Hudriya radi Allahu Teheran, da je Allah, uposlanik Alihi sallatahu esala rekao, ko prođi suru Al-Kef petkom, podarit se svjetlo koje će ga osvjetliti između dvije čume, u drugom rivajtu stoji i bit će svjetlo na sudnjem danu. Kažem po pojedinim učenjacima jon po edi li učinacio aj hadis maturi ali slabim odnosno to nisu večnje mogao posanikali i salatu sallallahu alejhi ve sallatu seveda Usaida Usaida al-Khudrija a govorio nisu je te Allahu posanikali i salatu sallallahu alejhi ve sallatu al-Khudrijem drugim kažu opet jemu seid al-Khudri nije to mogao da kaže o sebi jer se govori o nagradi govori se o nagradi posebno na ahiret zadim ustrajavanje učenju sure al-Baqara i al-Imran učeni sura al-Baqara i al-Imran Došao je hadis od Abu Mamme radijallahu anhu, da je Allahu kosanu dale salatu i selam neka počite Kur'an, jer će doista on doći na sudnjem danu kao zauzimač za one koji su ga učili. Učite Zehrai Al-Baqara i Al-Imran, učite Zehrai Al-Baqara i Al-Imran. Kaže Al-Munawi rahimehu Allahu značenje Zehrai ili baza Zehrana jeste bas vietlan. Dva svjetla. Zahravejnje dvojina, kao što vam on, poznato, oni koji uči arapski jezik u arapskom mjestu ima jednina dvojina i množina. Zahravejnje dvojina od riječi zehra. Zehra je ženskog roda, a muški rod je ezher, koji ima značenje jake svjetlosti. A sura el-Bakara i Alu Imran, razlog su jake svjetlosti zavijednika. Kaože el-Munavi i drugi komentatori, zašto onaj koji bude ustrajalo učenju i proučavanju sura el-Bakara, da će biti osvjetljen. Zašto? Zato što su ove sure prosvjetljene šarijetskim propisima. Mnogo je šarijetskih propisa spomenutih u suri Al-Baqarah i Al-Imran. Šarijetski propisa koji nam na dunjanku osvjetljavaju put. I također sutra na ahiretu će nam osvjetljati put do dženneta. Također u ovim Kur'anskim kur surama Al-Baqarah i Al-Imran veliki je spomen Allahovih himena, Allahovih dželda vala, va lijepih imena i uzvišenih svojstava koja posvjetljuju naša srca. I Allahu se žalimo danas na to. Ne poznajemo svoga gospodara koliko bismo trebali. Ne poznajemo Allahova imena. Ne poznajemo Allahove osobine svojstva. Da nam neko kaže pet minuta, samo pet minuta, govori nam o svome gospodaru. Kako je izašla na knjižica, majko pričaj o Allah. Koliko je danas majki koji bi znali pričati o Allah i baba očeva. Samo 5 minuta. Opiši mi svoga gospodara kojim padaš na sešću. Mnogi od nas bi zakovali. Zato smo u velikoj nasušnoj potrebi da se upoznamo sa lovinim menima, lipim imenima i uzvišenim svojstvima. Kakva uticaj u našem životu taj na natrebaju da ostaje. Također, mnogobrojni su savjeti ovim surama El-Bakara i Al-Uumman zbog će biti i razlog na Dunjanku i na Aheretu. Zatim učenje i pamćenje knjige, Kur ani Kerima, je knjige, Kur'an i Kerima rázlog je postizanje svetla na, na sudnjem danu. Došlo Juhannisu do rejde radiju allahu ta'ala, to je Allah poslanika alihi sallatu, kde rekao, ko bude učio Kur'an, podučavao njem i radio po njem, njegovim roditelima na sudnjem danu daće se kruna od svetla, čija je svetlost poput sunčevej svetlosti i bit će zaodjednuti sa dva ogrtača cijeli dunjavuk nije vrijeda njih. Pa će biti upitaće zbog čega sve ovo kruna od svjetlosti koja je jača od sunčeve svjetlosti zaodjednuti sa dva ogrtača vredni od dunjavuka i svega što je na njama. Zbog čega sve ovo gospodav? Pa će se reći zbog vašeg djeteta koje je učilo kurve. Blagoli se koji u svojim porodicama imaju hafiz. Onaj koji želi dobročinstvo svojim roditeljima. Svakako na dunjanku je potrebno, ali to dobročinstvo je najveće sutra na hjeretu. Jer će nam sutra trebati sve i jedno dobro djel. Je li tako? Za majku i babu bi danas žrtovalo sve. Dao bi sve. Što god je dozvoljeno. Šarijatom dao bi sve. Sutra kad ti dođe majka i kaže samo jedno dijelo, sinjko. Zar ne znaš? Zar te nisam nosila 9 mjeseci? Zar te nisam hranila svojim mlijekom? Zar moje naruđe i je krilo nije bila tvoja postelja? Zar nisam ne spavila da bi ti spavila? Zar nisam patila da bi ti uživao? Samo jedno dijelo, sinko. Pa ili kažeš majko da je Dunjalog i daj na da je na Dunjalogu dao bi sve. Ali ti danas ne mogu dati ni jedno dijelo. Ja treba mene. da on svoj život za tebe, trči tamo, trči vano, da bi imao kao i ostala djeca, da bi živio kao i ostali, da ti duša za ničim ne uzdehne, da imaš kao što drugi imaju. Samo jedno si inko djelao, zar me znaš, šta sam sve dao, išao u tuđinu na tebe, ostavi ovdje. Samo jedno, bao, da je Dunjalog, sve vidao, dao, ali danas ništa, ni jedno ne mogu ti djela pa onaj koji želi da dadne mnogo, mnogo toga svojim roditeljima neka učina dunjalka Qur'ana. Neka učina dunjalka Qur'ana, hifza Qur'ana. Ugradite šta se dati njegovim roditeljima. Kada će se ovo dati njegovim roditeljima, šta će se da te k njemu dati? Kad će se ovo dati njegovim roditeljima, budu li vjernice, šta će se onda njemu dati? U hadisu Abu Hurairi radijallahu kaže se Rekao ja Boga poslanika, ali je je na sudnjem danu doći će se sa učačem Kur'ana pa će se reći gospodaru krasi ga, podavi mu njegovu krasu pa će biti data mu kruna plemenitosti. Zatim će se reći povećaj mu zid gospodaru, daj mu još više pa će mu se dati ogrcač plemenitosti. Zatim će se reći gospodaru budi zadovoljan njime pa će Allah biti zadovoljan njime. Zatim će mu se reći uči i peni se, pa će sa svakim proučenim ajitom povećavati se njegove dređe učenjato. To je samo kako je učio korbe. Zatim, i molio bih vas da ovo što nabrajamo, da samo ne nabrajamo i ne prolazi kroz nas. Dakle, da vidimo se mnogoma spomenutih dijela, i da praktikujemo to dijelo i ustrajavamo o njem. Pravedno postupanje, zastupanje pravde i ostavljanje, ostavljanje nepravde. Razlog je postizanja svjetla na sudnjem dana. Džavir ibn Abillah radijallahu ma'in huma, prenosi da je Allah, poslanik alihi salatu i salam rekao čuvajte se nasilja, čuvajte se nepravde, jer će učinjena nepravda na dunjalku biti razlog tmina na ahiretu. Nepravda koja se učine na dunjalku bit će razlog tmina, a nama treba svjetlo postanam je unitete hemijskih tmina kada treba svjetlo učinjena nepravda na dunjanku biće razlog tmina nam na, na ahiratu Ukoliko će nepravda biti razlog tmina na ahiratu onda inshallah taala pravda zastupanje pravde borba za pravdu biće razlog biće razlog svjetla Zatim traženje šerijatskog znanja za sigurno Dakle, to je, je svijetlo i na dunjavnke i na heretu došlo je upoznato u hadisu Ebu Hreire radijallahu djelan, da je rekao Allahov poslanike alihissalatu wasalam, koji zabere put da na njemu traži šarijevsko znanje, Allah će mu zbog tog puta olakšati put do dženneta. Olakšati put do dženneta. Pa kažu komentatovi put i na dunjavnku koji vodi do dženneta. Svakako, onaj koji ima šarijevsko znanje i iskreni u tom znanju, on najbolje poznaje Allahovje propis, Allahovje narod, Allahovje zabrane, Allah je granice, i toga se, toga se, jel, i drži. Je I svakako sutra, bude se tako ponašljala, u njavku sutra ćemo biti i olakšan put, put do dženeta, preko, preko sirata. Imam šafija, Rahim Mahmud, htjela spominje da jedan hakim, mu brat spisao u drugom, jel, u učenjaku, i u svome pismu naslovio, rekaoš i, brate moj, tebi je dato znanje, pa nemoj svoje znanje da unečistiš tminom grijeha, pa da i sam budeš u tminama, kada se učeni budu kretali sa svjetlom svoga znanja kada se učeni budu kretali sa svjetlom svoga znanja zatim ono na što se žalima Allah danas, ljubav, iskrena ljubav radi Allaha iskrena ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala sutra je razlog posebne svjetlosti posebne svjetlosti na sudnjem dana brojni hadisi govore o ovome jedan od hadisa jeste hadis Ebu Malika Rešalja radi Allaha da namna je Allah poslanik alihi salatu slan vekao o ljudi O ljudi, poslušajte i zapamtite. Slušajte što će vam se reći i zapamtite. Znajte da kod Allaha postoje ljudi koji nisu ni vjerovjesnici, a niti šahidi, a pozavidjeći im i vjerovjesnici i šahidi na njihovom mjestu i njihovoj blizini kod Allaha. O ljudi, slušajte i zapamtite. Kod Allaha postoje ljudi koji nisu niti vjerovjesnici, niti šahidi, a zavidjeći i vjerovjesnici šahidi na njihovom posebnom mjestu i blizini kod Allaha. Pa je ustao jedan od Arabijana. Pa poznam to vam je iz Kur'ana, kada Allah govori o njima, spomni ih kao da nisu imali edeba. Oni koji su sjedili u halkama Allahovu poslanika, Alihi sallisama, koji su bili mještani, stali su kako se obhoditi prema Allahovu poslaniku, ali sallisama, suvali su ga Allahov poslanića, Allahov vjeruješ se. Dok dolazi Arabijan, onim koji je živio izvan Medine, Živio u pustini, na poznao nikakav eduk. O Muhammed. Ustoja ravljan odma, kaže Allahov poslanič, ni vjerovijesnici, ni šehidi, a zavidići i ti, vjerovijesni šehidi ko Nisu ni vjerovijesni šehidi, a zavidići ni vjerovijesni šehidi ko su, pojasni nam? Pa kaže Allahov poslanič, alihi salatu wasalam, prije svega se nasmija, obratoval. Ozavio se njegovo lice zbog tog pitanja, da pojasni. Pa kaže To su ljudi iz raznih porodica. Ne izjedne da ih nešto veže. Već iz raznih porodica. Između njih nema rodinskih veza. Ali su se voljeli radi Allah. Ali su se voljeli radi Allah. Allah će im postaviti mimbere od nura. Pa će im se dati da sjednu na njih. Njihova će lica svjetliti. I njihova će odjeća svjetliti. Drugi ljudi će biti prestravljeni na sudnjem danu dok oni nikakvog straha neće osjećati. I poznat vam slučaj kada je Ebu Muslima na Havelani prvi puta, možda sam ih spominjao ovdje, sreba moja za ibn Džebela, radijallahu ane, Damasku. Kaži došao je u skup i zatekao tamo mladicja, on im ga pitaju, on im odgovara, kaže, čim sam ga vidio, zavolio sam ga odmah. Ebu Muslima kaže, čim sam vidio ga, odmah sam ga zavolio. Kaže, sutra ću požudit tam kažem da ga volim radi Allaha i ređošao je u hadisu je kada nekoga zavolite obavijestite ga da ga volite radi Allaha kada nekoga zavolite radi Allaha obavijestite ga o tome to će uticati je na vašu dugo trajnju vez čvršću vez kaže sutra ću poraniti pa ga dočekam da mu kažem da ga volim radi Allaha učutim ne možeš ashaba prići ashaba Allahu poslanika alih sallallahu sam uče da pretekneš. kaže došao sam poranim došao u sam meshtim da sam da kako Prvi u nema muaz je došel. Kaže, pa sam pjeo iza njega, a on klanil. Sad da završi, pa sam došao ispred njega. Zove, biš ovdje došao ispred njega. Kaže, došao sam da ti kažem, da ti volim radi Allah. Pa da mu zove za ogrtač i prilukao. Kaže, sigurno radi Allah. Kaže, sigurno. Sigurno radi Allah. Kaže, sigurno. Kaže, raduj se. Em sure. budi radostan. Čuo sam Allahov poslanika alihi salatu sam kako spominio od Allaha da, da je Allah rekao moja ljubav je obavezna onima koji se udovoljaju radi Allaha. Allah kaže moja ljubav je obavezna. Obavezam je da zavolim onoga koji voli drugog svoga bratana ti Allaha. I brujem drugi hadisi koji dovoljaju o ovom. Ali dakle nije to samo na riječima mi to prije svega iskreno u srcu zatim za timi da se dokaže, da volimo jedan drugog radi Allaha. Zatim, slunjavanje potreba drugih muslimana i odklanjanje njihovih tegob, a ovo mi također govori brojni, brojni hadisi. Zatim, gajenje sjedih vlasi u kosi u brati. Mnogi od nas, kad se pojavi prva bijela, tecka od maha kaže kopatila, ili knjih, farbaj, ili Ha, pa sa čovjek stidi možda istrgneli ofrvan se neka ne čini. O habijism Allahu pa sallallahu alayhi ve sellem to sam sa sjedu vlas makar jedna bila obećava se velika nagrada. Pa je došlo u hadisu davala ibn Abi Da'ud radijallahu an ta rekao Allahu pa sallallahu ko osije jednu vlas u islamu ona će mu biti svjetla na sudnjem danu. Pa jedan od ustavu, I kaže Allah u poslaniče, ima pojedinaca koji uklanjuju te svijetlje vlasi. Pa kaže Allah u poslaniče, alaihi ako hoće, neka ukloni svoje svjetlo na sudnjem danu. Ako hoće, neka ukloni svoje svjetlo na sudnjem danu. Također u drugim hadisima, poput hadisa je Bogoride radijallahu tana spominje se, da će za svijede vlasi to Islam, dakle onaj koji ostari u Islamu na sudnjem danu, dobiti četiri naglede svjetlo na siratu, za svaku sjedu vlas dobit će jedno dobro djelo, izbrisat ćemo se jedno loše djelo i kod Allaha povećat ćemo se za jedan stepen. Za svaku sjedu vlas povećat ćemo se jedan stepen u džanetu. Dakle, rekao je Allah, poslanika, ne čupajte sjede vlasi jer će one uistinu biti svjetlo na sudnjem danu, ko sjedi jednom vlas u islamu, za njom ćemo se upisati jedno dobro djelo, obrisati jedno loše djelo, i pogići mu se zbog nje jedna, jedna deređa. Iz ovog hadisa i sličnih hadisa vidimo da korina su u našoj vjeri ništa nije džaba. Ništa nije džaba. Allah ti naredio, naredio te Allahov poslanik drži se toga čvrsto. Nećer biti nikad bankrot, nikad na Što god ti Allah kaže, to je za tebe dobro. Allah ti naredi, naredio te Allahov poslanik alehi srlo sam zna da je to za tebe dobro. Ono što ti je Allah zabranio znaj da je dobro, Allah ti zabranio. U tome je za tebe, da se toga ostaviš. Nije ti Allah džaba. Jel'li? To zabranio. Zatim činjenjem dobročinstva onima s kojima su tvoji roditelji održavali veze dok su bili živi. Nakon njihove smrti da ti održavaš veze s njihovim prijateljima. Razlog je za dobijevanje sutra svjetla na sudnjem odnosno gubljenja, ako prekinemo te veze. Došli u hanisu abullaha i unamera radijallaha anhumma da je jedan od Arabljana prošao pored njega, putoval je, prošao je pored Abdullaha i drugih. Pa Abdullah zaostaje kaže, jesi li ti sin tog i tog? Pa kaže, da, sačekaj. Zatim je jednom od prisutnih rekao, ide, dovedi moju jahavicu. Dao mu jahavicu, skinuo imamu, svoju imamu skinuo, zalezao mu imam i kaže, nastavit svoje putovanje. Povi pa ovih ovaj prisutni začuđeni kaže, Abdullaha, za mi je bilo dovoljno da mu drneš dva dirhemaj, pa ide, neka nastavi. Kaže ne, čuva sam Allahu poslanika alihi salatu vesselam da je rekao čuvaj prijatelje svojega oca ne prekidaj veze s njima da ti Allah ne bi ugasio tvoje svjetlo. Čuvaj prijatelje s, svoga oca, ne prekidaj veze s njima sa njegovim prijateljima da ti Allah ne bi ugasio tvoje tvoje svjetlo. Onda je rekao moj rakimu je htjelo spomnuti da je rekao moguće da se uđi pod svjetlo misli i na svjetlo i na dujamku i na kheret. I svakako dobiti Allahu Subhanahu wa ta'la bih nam podari svjetlo. Dobiti Allahu Subhanahu wa ta'la bih nam podari svjetlo, upute i na dunjanku i sutra svjetlo prilikom prelaska preko sirata, iznad džahennama do, do dženneta. Poznat vam je dobro Hadith ibn Abbas radijallahu anhu, može jednu večer boravio kod Allahu uposlanika alihi salatu wasalam, pa nam prenosi taj događaj da je Allah uposlanika alihi salatu sam u toj noći nekoliko puta se budio, čistio bi svakom svoja usta, svoje zube, zatim bi učio zadnje ajte sure Al Imran, zatim bi učio dovu Allahum međ'al fi qalbi nura, fi lisan i nura, fi seb'i nura, jeli do kraja nekima poznata, jeli dola. Gospodaru moj, podari, podari mi svjetlost u mome srcu, na mome jeziku, na mome sluhu, podari svjetlo ispred mene, za mene, iznad mene, ispod mene, gospodaru moj, podari mi, podari mi, jeli svjetlo. Pojedini kažu da se ova dola, da se ova dola, ha, uči prilikom odlaska do mesčida, kada se izlazi iz kuće do mesčida, što nije, što nije ispravno. Dakle, ova doba se uči kao jedna od doba prilikom buzjenja i sna ili prilikom jeli, odpočinjanja noćnog namaza, kako bile že imami Bukhari, muslim, ebu Dab, nesaj, tako i drugi, su naslovili, jeli, po glavlje ispod njega spominuli ovaj hadis. A dakle, ovdje je ovom hadisu vidimo da je Allahov poslanika i salatu sam na sebe tražio svjetlo, pa nismo da to mnogo, mnogo toga preći. Imam al je rahimahullahu ta'la kaži moguće je da se ovo svjetlo koje je tražio Allah poslanik alaihi sallatu uslam odnosi na naše spomenute organe da nam Allah subhanahu ta'la u njima podali svjetlo kojim ćemo sebi sutra osjetljavati ahiretske tmine, kiamanske tmine. Pa Allah subhanahu ta'la mulim da budemo do od koji žuri sa dobrim dijelima. Pogodala, približavaju nam se posebno uvrednovani dane u godini kora Allah SWT pa požurimo od onome što smo čuli i što vidimo da možemo ponijeti, da možemo ustrajavati to svakako, nosimo i ustrajavajmo ono što ne možemo barem jedan put učinimo, da možemo reći da smo bili u karavani onih koji su, koji su barem nekada činili, činili ta dijela. Allah SWT man ga oprosti mene, namo i vašim probiteljima, jer svim djeli